Недільного ранку вдома. Орест повільно випірнув з глибокого лагідного сну. Дивно було прокидатися не від зищання пейджера, не від телефонного дзвінка чи від голосу чергової сестри у динаміку. «Доктор Смереканіч, вас викликають у третю палату». Сьогодні він не просто спав, відсипався. Нечасто йому вдавалося так повністю відключитися, поринути у справжній глибокий сон без внутрішнього очікування, що зараз розбудять. Потягнувся у ліжку і пружним рвучким рухом вистрибнув з обіймів цього ледачого місця, яке навівало підступні наміри. «Повележуйся довше, не зривайся так рано, відпочинь нарешті». Він ніколи не піддавався привапливій намові, щойно прокинувшись, починав зарядку. Розігнавши кров жиленьками, увімкнув тренажер бігову доріжку, який стояв тут же у кутку кімнати. Пробігши заплановані кілометри, Узявся до мультифункціонального тренажера, щоб трохи підкачати м'язи. Коли потрібна кількість кілограмів, підкорилася, задоволена замугикав пісеньку завжди одну і ту саму чомусь. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. І подався в душ. Оглянув своє довге тіло з ледь помітними горбочками м'язів, що під час рухів з нехотя клубочилися під золотисто-засмаглою шкірою. У великому на всю стіну дзеркалі у ванній кімнаті. Шкода, що листопад. Холодно. Добре було б зараз пропливти сотню-другу метрів у басейні. В цю пору там нікого немає. Генрієта і її батьки прокидаються пізніше. І насолода від плавання і самотності додала б йому задоволення від життя. А так доведеться обмежитися душем. Ледь теплі струмені стікали по його мускулястому тілу, лагідно пестячи, а в голові снувалися плани щодо недільного Вихідного, нічим не завантаженого дня Працювати Працювати, ось найбільша насолода з усіх За комп'ютер За минулий тиждень зроблено багато Потрібно внести інформацію про нових хворих Порівняти з попередньою Рознести їх по групах До вечора вистачить але така робота – це просто задоволення. А тепер кава. Спустився вниз на кухню. Порожньо, Тихо. Маргарита Віталіївна ще, мабуть, спить. А Марджорі, жінка, що допомагає з господарством, сьогодні вихідна. Втім, підсмажити тости, зварити каву – не проблема. Зазирнув до холодильника, налив ананасового соку, сів до столу. Майже традиційний холостяцький сніданок – кава і хліб з маслом. Начхати, що за буржуйським звичаєм це називається тостами. Хліб, він, хліб і є. Хоч смаж його, хоч не смаж. А вдома недільного ранку мама смажила млинці. Великі, тоненькі. Він так любив їх з малиновим варенням. Варення також мама варила запашне. Густе, і малинового ж кольору тільки вона таке вміла. А тут... Джем зовсім не такий. Смачний у гарній баночці, але не такий. А варити Маргариту Віталіївну засміяли б знайомі, а Генрієта, мабуть, нічого у своєму житті, крім яєць накруто при тяжкій біді.